Evangelho capítulo 22 Não separeis o que Deus juntou Item 1 Indissolubilidade do casamento Também os fariseus vieram ter com ele para o tentarem e lhe disseram Será permitido a um homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu Não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea. E disse, Por esta razão, o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher e não farão os dois só, senão uma só carne? Assim já não serão duas, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus juntou. Mas por que então retrocaram eles? Ordenava Moisés que o marido desse à sua mulher um escrito de separação e a despedisse. Jesus respondeu, Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu despedir as vossas mulheres. Mas no começo não foi assim. Por isso eu vos declaro que aquele que despede sua mulher a não ser em caso de adultério e desposa outra comete adultério. E aquele que desposa a mulher que outro despediu também comete adultério. São Mateus capítulo 19 versículos 3 a 9 Imutável só há o que vem de Deus. Tudo o que é obra dos homens está sujeito a mudança. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. As leis humanas mudam segundo os tempos, os lugares e o progresso da inteligência. No casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos, para que se opere a substituição dos seres que morrem. Mas as condições que regulam essa união são de tal modo humanas que não há no mundo inteiro, nem mesmo na cristandade, dois países onde elas sejam absolutamente idênticas, e nenhum onde não hajam com o um tempo sofrido mudanças. Daí resulta que, em face da lei civil, o que é legítimo num país e em dada época é adultério noutro país e noutra época. Isso pela razão de que a lei civil tem por fim regular os interesses das famílias, interesses que variam segundo os costumes e as necessidades locais. Assim é, por exemplo, que em certos países o casamento religioso é o único legítimo, Noutros é necessário, além desse, o casamento civil. Noutros, finalmente, este último casamento basta. Mas na união dos sexos, a par da lei divina material, comum a todos os seres vivos, há outra lei divina. Imutável como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, a lei de amor. Quis Deus que os seres se unissem, não só pelos laços da carne, mas também pelos da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se lhes transmitisse aos filhos e que fossem dois, e não um somente, a amá-los, a cuidar deles e a fazê-los progredir. Nas condições ordinárias do casamento, a lei de amor é tida em consideração? De modo nenhum. Não se leva em conta a afeição de dois seres que por sentimentos recíprocos se atraem um para o outro visto que, as mais das vezes, essa afeição é rompida. O de que se cogita não é da satisfação do coração, e sim da do orgulho, da vaidade, da cupidez, numa palavra, de todos os interesses materiais. Quando tudo vai pelo melhor consoante esses interesses, disse que o casamento é de conveniência, e que quando as bolsas estão bem aquinhoadas, Disse que os esposos igualmente o são e muito felizes hão de ser. Nem a lei civil, porém, nem os compromissos que ela faz se contraiam podem suprir a lei do amor, se esta não preside a união, resultando frequentemente separarem-se por si mesmos os que à força se uniram. Torna-se um perjúrio se pronunciado como fórmula banal o juramento feito ao pé do altar, Daí as uniões infelizes que acabam tornando-se criminosas, dupla desgraçada que se evitaria se ao estabelecerem-se as condições do matrimônio se não abstraísse da única que o sanciona aos olhos de Deus, a lei de amor. Ao dizer Deus não serei senão uma só carne, e quando Jesus disse não separeis o que Deus uniu, essas palavras se devem entender com referência à união segundo a lei imutável de Deus e não segundo a lei mutável dos homens. Será então supérflua a lei civil e dever-se-á envolver aos casamentos segundo a natureza? Não de certo. A lei civil tem por fim regular as relações sociais e os interesses das famílias, de acordo com as exigências da civilização. Por isso é útil, necessária, mas variável, deve ser previdente, porque o homem civilizado não pode viver como selvagem. Nada, entretanto, nada absolutamente se opõe a que ela seja um corolário da lei de Deus. Os obstáculos ao cumprimento da lei divina promano dos prejuízos e não da lei civil. Esses prejuízos, se bem ainda vivazes, já perderam muito do seu predomínio no seio dos povos esclarecidos desaparecerão com o um progresso moral, que, por fim, abrirá os olhos aos homens para os males sem conto, as faltas, mesmo os crimes que decorrem das uniões contraídas com vistas unicamente nos interesses materiais. Um dia, perguntar-se-á o que é mais humano, mais caridoso, mais moral. Se encadear um ao outro, dois seres que não podem viver juntos, se restituir-lhes a liberdade, se a perspectiva de uma cadeia indissolúvel não aumenta o número de uniões irregulares.